Är det, ingen, är det ingen här? har jag kommit för, har jag kommit för tidigt? Vi, vi sa ju klockan 7. Vad ska jag? Har vi börjat? Är nej nej Vad ska jag ska jag Ja, jag menar jag menar ja. Ja. Jag ska berätta lite om de här pojkarna här och när jag sitter här det är de väldigt de väldigt snälla pojkar som ni sitter och lyssnar på varje, varje vecka yes. jag till. Jag ska inte säga så, utan jag har egentligen bara, bara träffat eh, Han som kallar sig Super C. Han har bara träffat eh, han som kallar sig Mac-attack. Han, eh, han gillar inte mig Hej! Hej hey, du! Eh, och det, jag har stött mot många sådana faktiskt. Det är många sådana som är skeptiska då. Till det jag håller på med och han inte tror på det och han, han blir så jätte men, här. Men, men Christian eller Super som ni kan han tror på mig och han, han gillar det jag gör och är väldigt trevlig och sådär. Så det är jätte, jätte, jätteskoj. Jätteskoj att få vara här nere i Göteborg igen jag säga. Sitter här och blickar ut genom fönstret. Nu, nu ljuger jag, det är ju en tv här. Det är ju en tv skärmen jag sitter och tittar på Det, det, det är ju någon form av källare men Och det, just i källare Där har jag gjort mina största fynd men där, där, där finns de flesta oroliga källarna de, de ofta gömmer sig ner i I diverse jordkällare Och sånt liknande Mest används för, för potatis Och sånt liknande och då är det pigor och drängar och sånt liknande som har gömt sig där nere och gjort just potatis och sånt ruttet. Det, det smakar illa. Det är äckligt. Så att, då har jag fått gå dit och, och prata med dem då och fråga varför ni gör potatisen rutten. Och det, ja det var olika anledningar om man inte tyckte att de har blivit uppskattade. och och fått eh, tillräckligt betalt under sin livstid och, och sånt liknande var och, och, och ofta, ofta, mer än, mer än en gång så har de blivit dödade av sina husbunder då som de säger. Men vad gör du Johnny? Men vadå? Vad? Jag tänkte jag börjar nu. Nej men vad fan? Vi sa klockan sju. Nej, försvinn Johnny. Förlåt då, förlåt då. Det var inte, det var inte meningen att, att göra er... Upprörda, så Du har alltid varit snäll mot mig ah, Ja, ah, men detta är inte okej om nu. Det, Nej, jag försökte bara hjälpa er lite Det var inte meningen Ja, vi får klippa bort detta Hejdå då. Hejdå då There's a dance we all can do Do the gator Doing it is good for you Do the gator Like we did oh, välkomna so till alive. Back Attack och Super podcast Vi finns på iTunes Och på vår hemsida Som ni redan vet vad den heter Vi går väl direkt på Punkt nummer 12 mm? Och då tror jag du Krille att du har någonting trevligt För oss där Ska jag ha koll på Och det är att Se eh, Hela tv-serien Lost igen. Oj! Och det borde vi ju hinna med 2012. Det är Hur många säsonger? Åtta säsonger, va? Ja. ja, det är väl åtta säsonger. Vi har ändå fullt den i, vad är det? Sex, sju år. Och vi har... Nej, jag vet inte. Och vi har egentligen inte fattat allt. Vi har fattat 10 procent, kanske. Ja. ja. Och vi kan väl vara ärliga och säga att slutet var ju ett helt okej okay slut, men jag är ju inte nöjd med det. Men vi är inte överens där heller. Är... Du anser ju att du fick svar på allting, Nej. jag anser att jag fick inte svar på något. Nej, jag säger inte att jag har fått svar på allting, men jag förstod vad slutet innebar, att hur, de, hur de menade med slutet. Och det, det är ju inte så du tror om slutet. Vi ska inte spoila slutet va? Ja. Nej, men vilka här så alltså, har man inte följt Lost så lämnar man ju inte se i katten nu om man säger så. Var, varför skulle man inte göra det? Man... Nej, ni, ni, som, ni som följer oss. Jag tycker att vi spoilar slutet. Vi gör inte det. Nej, okej. Okay, men det här är en diskussion som kommer pågå utanför hörlurarna då. Om vi säger så. Blir du upprörd? Jag blev lite upprörd för att jag tror att jag förstår, men jag har frågor. Jag... <laughs> men, frågor kommer det nog alltid vinna, så jag tror inte man fick svar på. Allting. Till exempel, när vilka var barnen med Nallebjörn? Det har jag fått veta. Det, det är väl ingen spoiler? Detta händer ju i säsong fyra. Ja, men de som inte har sett säsong Nej ja, men vad fan, det handlar om tio sekunder det går förbi ett par barn. Ja, precis. Ja. bara som ni vet så får ni ett svar på det. Ja. Så, så släpp den tanken direkt ja. För det är ju fan ingen idé att tänka på det. Nej, Nej. Men, men det är ju sjukt. Hur kan man inte få svar på alla frågor? Den som, som ändå har ätat sig fast i huvudet. Och så får man inget svar på den. Nej, precis. Och det, hela, hela serien är ju så jobbigt att något som hände i första avsnittet får du reda på i sista avsnittet. Varför det var. Och då, ja. alltså Sträckser man det idag så är det väl okej. Okay. Men när det handlade om sju, åtta år att vänta på det svaret. Mm. Hur, det som är starkt av dem det var att de fick serien att funka. Eller det var ju många som trappade av Har man ju förstått och tyckte mm. att det var skit Men jag kan inte köpa det att folk tyckte Att det blev övernaturligt För det var nej. det från avsnitt 1 ja. ja, precis De, Folk säger att nej men jag slutade kolla Efter eh, eller, säsong 1 För att sen blev det bara konstigt nej. Den serien var ju konstig från Dag 1 ja. Jag fattar jag ingenting Någonsin nej. Nej. nej, inte jag heller men ändå Nej, var den bra. Det... bra. Men man, man, man skällde ju ut tvn i varje reklampaus. Var det inte någon kändis som gjorde en reklam om det som du visade mig för ett tag sedan? Jo, eh, Dane Cook. Dane Cook var det. Ja. Gå in på Youtube och sök på Dane Cook. Så, får ni, så förstår ni vad Lost betyder. <laughs> <laughs> eh, då skriver vi den va? För du är med på den? Ja, absolut. Men, Men jag skulle inte vilja göra så här att se om den... Eh, bit för bit under hela 2012 jag skulle vilja ta en helge som vi viger åt detta Att se om den liksom Så att vi, vi har allting färskt i minnet hela tiden Madrasshav och eh, Madrasshav och Lost Ja jo, men det tycker jag Jo men det, kan vi, det skulle vi kunna göra Absolut ja. Ja. Men då, kör vi det. Skri, då skriver du på den punkten Madrasshav madras madras Blir ja. punkten Madrasshav och loss. Eller, ja. Ja. Jag hade också en tanke. Av, det finns ju faktiskt ett Xbox-spel, Lost ja. Det har vi aldrig. Nej, och det kanske man får svar på saker och ting. Det vet man inte. Jag skulle inte förvåna mig om det är något sånt. Barnen är med det. <laughs> ja, det är de man får spela. <laughs> ja, precis. Madras har vår punkt 12. Mm. Bra. Bra punkt ska faktiskt Jag sitter med jävla lost igen Du kanske var en dum idé det utav mig Men ja, vi köper det Ja, men det roliga är att nu tror jag vi kommer att sitta där Och titta på avsnitt ett Och så säga, säga svaren hela. hela tiden till de frågor vi får Hänger du med? Vi har ju inga svar jo. jo, men vi har ju vissa svar då. Och då kan vi kunna säga dem hela tiden samtidigt som vi kan då skriva upp de frågor som är kvar. Ska vi sitta och föra anteckningar i vårat madrasshav ja, till oss? Ja, och, och så samtidigt då, kanske senare när vi har sett klart allting, så kan vi sammanställa hela den här listan. Och så skicka den till de här jävlarna, J.J. Abrams eller vad han heter, och, och, och fråga vad hände med det här? Det här har vi inte fått svar på än. Du missar en grej här. Ja, ja. precis. Hoppas att hur eh, med. I den andra omgången man kollar Hur, Hurlig? I, ja, vad menar du? Han är väl med? Ja, det borde han vara Skulle han bara försvinna? Du? Är aldrig med Lost Nej, okej okay. Ni är <laughs> Ja <laughs> vad, Det vore ju jätteroligt Om de bara på DVD-boxarna Tart bort den <laughs> en karaktär En sån viktig karaktär också Han är borta så, inte på tv, får du skylla dig själv. Ja, här får du ännu mer frågor. Varsågod. Varsågod. Vem, vem, vem pratar han med? Jag ser ju ingen. <laughs> Och Så det är fett också Helt taktiskt. Det blir bara så här transparent varje gång han är med. Där har du ju en tjockis som inte gör någonting. Han, han spelar ju på sin vikt. Ja, men du gillar ju honom. Ja, det är konstigt. Ja mm. Ja. Ja. Moderkänslor där. Moderkänslor fick jag inte. Pappkänslor. Du har alltid varit lite sann. Ja, det har jag faktiskt. Men. Är du galen? Ja. Vad var det är nu nu? Det var för att sluta ja. blåsa. Ja, det är nog så. Och sen har det varit väldigt klart idag. Mm. Det trevligt. Mycket. Ja. Eh, samtidigt som det har varit lite otrevligt också. För att solen lyser rätt in i kontoret. Den, alltså var det jobbigt. Mm. Ja. I solen i ögonen. O ja. Är. ja. Ja. Dra ner persiennerna. Ja. Ja. Man får gå ner till banan för att inte ha solen i ögonen. Nej gud nej. nej. Det, det kommer aldrig. Folk ner. som inte har sett solen nu på ett halvår. <laughs> Varsågoda. Varsågoda. Här kommer jag ha solen fräsch. Mm. Då var vi tillbaka igen va? Ja, det är vi. Ja. Bra. Vad, äh, hade du någon punkt för dagen eller mm. har du planerat den här punkten? <laughs> Nej, inte så mycket planerat för att senast jag planerade den punkt så var det den här roadtrippen som jag fick så mycket skit om. Ja, men den har vi ju lagt om till en jättebra punkt. Ja, absolut har vi gjort det. Men eh, jag fick ju ändå för att jag tänkte ut den så pass långt innan så han har ju blivit dålig innan den kom till själva... Ritbordet så att säga. Den blir när vi gör den då kommer vara kass men det gör ingenting. Nej. Han börjar ju gott. Ja. I ja. alla fall. Eh, min punkt. Ursäkta. Ja, var du. bra eller? Ja, ja, jag fick nog inte alls så, ja. I'm back. Ja. Vi kanske kan skapa en sån här hostknapp som du kan trycka på. Var, har, finns det? Ja, Som man har i, alltså inte bara en lös knapp <laughs> som, som, <du> bara, <laughs> som, du bara som man har med i fickan <laughs> man hostar tyst varje gång Jag hostar det här nu så, så vi, <laughs> Men jag har tryckt knappen så ni hör Bara så att ni vet så hostade jag precis Men ni hör ingenting för Jag har Nej. den här knappen Okej, okay. eh, vi släpper det Och så går vi vidare till eh, min punkt då <coughs> Oj, sorry. Ja. Ja, Det var ha. sista, jag, jag har ju inte fått den här knappen än så. Punkt nummer tretton då ja. Är det va? Ja. ja Punkt nummer tretton är Förmodligen den manligaste punkten Om den blir antagen, det vet vi ju inte än Det är ju lite komiskt att du har kommit på den också Ja, ja precis ja. Vad, de, vad menar du? Ingenting Nej, Nej. Nej. Precis. Eh, det är att Hugga ner ett träd med en yxa. Åh. Oh. Ja. Vad ska vi hitta träd? Man kan ju inte bara gå ut i skogen och hugga ner det Nej, och faktiskt så har jag redan löst det här. Trädet. Jag har löst trädet och jag har löst yxan. Det är Inte den här eken i Stockholm som alla har pratat om som redan den, den är nere. Ja, det var ju synd. Men kanske vi kunde gå dit och bara börja. Det, det, det finns ett träd utanför Sveriges television här ju, det bara med. Det, det är det trädet i uh... alla det, alltså det är ju farligt Vet vi hur det ska falla och... Nej jag, äh, så Jag jag bara, det är inte det trädet Men ja. jag har däremot skaffat en, en skogshuggare ja. Och, ja. Eller ja, skaffat en Jag har, jag har kontakter med en skogshuggare ja. Och en yxa Eller ja, yxan har jag kontakt med Men ja, ja jag har Fissat fram allting Så jävla bra punkt ja. ja, jag vet, och manlig Och manlig, ja, ja. Jag ska flanellkorta och stövla Nej. Nej, jag med Men ja vi kan se likadana ut, det kan vi göra. Gör hugga ner det Hugga Nej, men. Hugga, Nej, men. Ner. hugga ner ett träd Nej, Hugga ner ett träd Åh, oh, ja. den här gillade jag Ja, ja visst var den bra det var nästan bättre än att ta, ta en kurs mm, Ta en kurs Hugga ner ett träd Vem fan är din kompis? Varför har du sådana kompisar? Yes. Jag ska inte säga att det är kompis Så mycket som familjemedlem. <laughs> är det din pappa? Ja, det kan vara min pappa. Har han ett träd som behövs huggas ner? Du, Macan, du får ner det här trät. Och så lägger du in det som en punkt. Så att jag ska stå där och slita. Yes. Är det så? Nej då. då. Får du fan hjälpa till här hemma någon gång, Macan? Även om du har flyttat till Göteborg. Så får du fan komma hem och hjälpa till. Jag är hemma och hjälpa till. Jag klipper gräset på sommaren någon gång. En gång. Jag ja, hoja. Det är sån där åkerskrippare. Jättetrevligt. Men ja, då det ska jag. ja. ja. Eh, inte så roligt när eh, min far får klippa allting en gång till. För att jag ju... Att du är för dålig? Nej, men jag struntar ju liksom i själva linjer och sånt liknande. Att följa gräskanten och sånt där. Utan jag kör ju det jag vill. Ja. <laughs> så... Där det, det är terräng. Ja, ja, precis. Och jag med. Ja, och sen får man ju även slipa om alla knivar och sånt liknande. För att det Ofta så kör jag över träd och sånt. För att en någon annan katt har åkt med i... Ja, gud ja. Usch. Det har hänt, va? Ja, det var blodigt. Var det va? ja. Nej, det, det är sånt det, det glöms ju sånt ja, där. Det glöms ju. Det var inte min katt. Nej, det Nej. var inte Bruce. Nej. Nej, det var inte Bruce. Han är din, den där Bruce du. Nej. Nej. Nej. Det inte... inte så mycket. Det var min pappa som, som tog hem han. han det var ju en vildkatt från början. Men han är din, sa jag. Din. din, ja. Vad tyckte du jag sa? Din katt, tyckte du sa. Din, alltså min. Din. din. Min. Du sa... Du sa, Jag tyckte det lät som att du sa, du sa din katt. Det är din katt. Ding. ding. Ding. Ja, ding. Som dum. Han är ja. dum katt. Du skulle ha sagt dum då. Du hörde att du sa. Det är din katt. Ja, <laughs> då skulle säga att det är din katt. Nej, det vet jag. Då för... han ju bott här. Ja. ja. <laughs> jag vet ju att det inte är din katt. Nej. Nej. Men det, Men det är en din katt. Ja. <laughs> <laughs> ja, du hör själv hur likt det låter. Vi... Vi låter det vara. Han är, han är din. Okej. Okay. Okay. Du. Jag var på lunchen häromdagen. Så gick jag in på Buttricks. Jaha. Den här affären. Du du en Nej, men jag skulle vilja komma till ett par. Jag gick där inne. Det börjar med att jag tog fram en gitarr där. Och det är väl för barn den gitarren finns. Det är en sån liten. Jag vet inte, det kallas det ukulele. Vad heter det då? Uh, skulle dra ett riff? <laughs> eller mer. <laughs> på Ukelele Ja, eller mer. Ring! Skulle jag bara göra. Strängjäven gick av. Det börjar med det. Och. Och. Vad fan, det ska ju vara för barn. Jag tog inte i jättemycket och ändå gick den av. Ja, men ukulele är ju inte för barn. Nej, men säljs det på Buttriks så är det ju ingen professionell Ukulele Det är ju någon skuld. Nej, nej, det kan... ja, ja. Nu kopplar jag det, det kanske var en sköjgrej Att den ska gå av den... Ja, den ställs ju på Buttricks du, du förstör hela skämtet där med den nu Du har den förstört den i en ukulele Man ja. får den innan Nej, men då ska den ju sitta i en sån här fin kartong Ja, vad tycker du? Man ska ju inte få provspela ukulele när den går sönder Eller så är det så att personalen på Buttricks inte heller har fattat att det är en skojgrej Och lägger fram den som en vanlig ukulele jag tar ut den ur kartongen och lägger fram den så att folk får prova. Och så pang. Ja, jag gömde den i alla fall under en bokhylla där. För vad avslöjar det? Avslöjar jag mig? Ja. ja, då kommer de ju att skicka en räkning hit. du <laughs> att de tar fingeravtryck och blir ett slags IT-team. att den låg där. Vad fan, där ligger en drasjockelele. Vad fan kan det vara? Vem fan har gjort detta? Han har gjort detta. Jag ska jag ska inte dö förrän jag har hittat honom. <laughs> Men sen så har de ett par andra grejer som jag undrat över, jag kan väl köpa att de finns i butiken men jag kan börja med den här bajskorven som finns som ska se ut som en hundbajs, mm. de som har gjort den här, vem vill de rikta sig till för det är ju, inte, det är ju ingen jätterolig grej, vem är det som reagerar på den? Förmodligen så är det väl så att eh, De har riktat sig till Till barn Som har fått sin hund Och har lovat sina föräldrar att ta hand om den Och alltid gå ut med den och sånt liknande Men det blir ju en allvarlig grej i sådana fall Det är det ju inget roligt på något nej, sätt Nej men barnen tycker säkert att det är jätteroligt När de ska skojar med sina föräldrar Men det, men det, är, ju, det är ju också en plåjgrej Som har levt över sig själv. Den har ju, den har ju funnits för länge Jag menar, den enda jag kan tänka mig Som skulle reagera på ett sådant sätt som Eh, tillverkan ha, kan tänka sig så är det ju eh, 40 tjejer, typ som, åh, där ligger en bajskorv, För fan vad som tror på saken för det, den ser ut som en bättre kringla Ja Den är ju väldigt fin formad bajs Ja, och vem fan lägger en sån fin grej? Nej, då skulle det vara en hund, men de lägger inte heller fina kringlar Men då får de gärna liksom röra på rumpan samtidigt att lägga den fina kringlan Ja det finns ju ingen hund som gör Nej, Så att hela skämtet Försvinner ju på alla sätt och vis Skulle du komma till, För antagligen ska man väl lägga den i en soffa Eller något sånt där Där man absolut inte får en vit soffa lägga en baj Du hade ju bara sagt Nej, men För helvete och så hade du gått fram och kanske luktat på den eller petat. Ja, eller förmodligen avlivat hunden innan. <laughs> ja, då... ja, det var ju ingen roligt skämt, eller hur? Nej. Max. Va? <laughs> <laughs> Nej, så den, den blir ju annorlunda. Ja. <laughs> Nej, äh, jag förstår inte. Men den ju... det, är ju samma, det är ju samma med den här fake spyan. Den går på den? Nej, precis. Det inte heller ut som är riktig spian. Nej, där har vi ju samma reaktion. Att det, där Kanske det är en 40-tjej som... Tycker att det var äckligt. Medan en annan var i helvete. Och ett barn skulle ju inte bry sig på samma sätt. Äh, det låg en fake fejkbajs i soffan. Det bryr de, de sig Men barnet som då är, vi säger är fem år eller någonting sånt. Har fått den här av sin pappa. Och ska skoja lite med sin mamma. Och barnet i sig tycker ju att det är jätteroligt. Jätte för att ofta så spelar ju mamman med För hon ser ju, man ser ju direkt att det är en fejk Ja, ja och, är du med? Men den är för dåligt gjord Den ja. är ju gjord i hård plast Ja, ja. Den, den... den skiner ju ja det, bästa... ja det bästa vore ju egentligen Om ungen bara stoppade fingrarna i halsen Och kräktes på den vita soffan Det är ju kul ja, det är ju roligt. Det En annan grej som jag såg som jag tycker är Ännu värre Fast det kan jag skratta åt för att det är för dåligt. Det här med bajen, den är så dålig, den, den får ingen poäng. Men humor ibland kan ju vara att du går för långt och så blir det tråkigt igen tills du går för långt igen och så blir det roligt igen. Och då är det den här masken, eller mask är det inte, det är ett par glasögon du kan ta på dig. Och så är det så här fake ögonbryn och en mustasch. <laughs> Inte ens glas i glasögon. Men vem kom på idén, och när ska den användas, och vem kan tycka att det är roligt? Jag förstår inte för att det är också även hårdplast. Så att du ser ju. Så att säga att du står på någon gata i stan eller vad som helst, och står med den på dig, du kan ju aldrig lura någon. Så när ska du ha den? Jag förstår det inte. Den tror jag faktiskt är framtagen enbart för blottare. Ja. För du kan inte identifiera någon som har de där grejerna på sig Oftast inte Nej, Nej. det blir svårt ja. Och varför min hjärna direkt gick till blottare det vet jag inte Men jag tror att den är, framdagen är blottare Jag tycker i och för sig att det blir kul om det är en blottare Som <laughs> står med bara dem på sig <laughs> ja Det är det enda Och strumpor då självklart <laughs> Ja, du har de väl alltid Vita ja. tussaker ja, tennisstrumpor. Ja, tennisstrumpor. Ja, och, sand och sandaler Ja men då funkar den ju Ja, då, är, då blir det ju kul Men det är ju enda Enda gången det kan bli kul Och vilka Vilka saker görs till blottar Så att det är ju inte idén Så att idén är ju en skräp mm, För de har ju en väldigt riktad målgrupp i så fall det, det är Alltså Merparten av befolkningen i världen Är ju inte blottare Om man säger så Ja precis de, man vill ju rikta det gärna till någon som inte är blottare Det är en bra affärsidé annars Mot blottare Hade jag var, varit eh, affärsidé-skapare ja. Så hade jag ju sett, försökt att skapa någonting eh, Och gjort reklam Som att är du en blottare Om inte köpte den här Då hade jag ju pengar Du menar tvärtom mm. Ja, för att det finns så lite blottare Ja, ja precis, jag sa lite, kanske lite fel Men ja, skit. jag fick förklara lite Men ja. den absolut värsta Kanske bästa, den här går ännu längre Det är den här Kakburken som finns Och så är det sådana här Vad är det, gummi eller plastmaskar Som skuttar upp när Du <laughs> öppnar den Och det förstår jag inte alls det skämtet Där återigen så har vi Kanske eh, Någon yngre Uh, antagligen en tjej Men kan även vara en kille Men det får i alla fall vara runt 10 års åldern Eller upp till 15 Som blir sugen på kaka Och så har sträckts upp på översta hyllan Får ner kakburken och är så glad Öppnar den och det kommer upp Och det är, vad fan Eller någonting Men skulle det vara en vuxen människa Som öppnar den så hade man ju, oh, oh, Vad fan Vad är det här typ vad ja, Vilken skit men kan... det blir ju ingen rolig poäng av det Vad jag kan tycka med sånt skämt Är ju När det skämtet slår fel Så är det ju jävligt roligt Alltså om vi öppnar den här kapurken Och personen fråga, får den i ögat Eller någonting sånt Och så är det gör jätte jätte ont Och folk till sjukhuset Ja då, då, Alltså när man ser detta på video Eller någonting sånt liknande Sen då kan man ju tycka att det är hur kul som helst. Ja, Eller dra Person. det så långt så att efter en vecka så kommer den här människan med en svart lapp för ögat. Och ska förklara vad är det är som har hänt. Ah, jag skulle ta en kaka, var så jävla sugen, men fick en gummimask i ögat. Då kan det bli kul. Men det, ah. återigen så har inte tillverkaren tänkt på det. Utan de har bara tänkt, åh oh, det skuttar upp en mask här. Oh, oh, oh. Någonting som jag inte gillar det är det här tuggummi som, man... som man kan ta, man, man drar ut ett tuggummi. Och så får man en råttfälla på dummen. Har du varit med om det Ja, inte kul nej. nej, inte kul, det är bara ont Ja Det är knappt, det är knappt ont ens en gång Naha. Jaha, nej, okej, okay. ge mig nästa dumme med Ja, precis mm. ja. ja, och då tackar vi för idag Eh, ses nästa vecka Ja, ja det gör vi alligator. Och så The alligator, alligator, alligator, alligator Yeah, we can do it all night long Gator You'll survive And If you ask are...